com a i des de l'Ajuntament de Figueres, felicitar-nos també, és un, avui és un dia clau, un dia molt important realment per iniciar aquest full de ruta que, que, que començarem amb aquest pla estratègic de desenvolupament econòmic, de promoció econòmica i el pla sectorial turístic. Què teníem fins ara? Fins ara funcionàvem espontàniament, eh, per intuïció, per creativitat però sense aprofitar tot el que pot suposar sumar sinergies, actuar en xarxa, col·laboració. Col·laboració tant entre municipis, entre 68 municipis de la comarca, capitanejats per el Consell Comarcal de l'Empordà, com col·laboració sector públic-sector privat. Tenim gracs actius. Hi ha una base associativa privada forta en hostaleria, en turisme amb gastronomia aquí a la comarca i crec que són actius que s'han d'aprofitar totalment per part de les administracions que ens poden donar molta informació i que ens poden ajudar molt i també absolutament necessari un mecanisme de control permanent, N hem parlat, eh? tenim un pla estratègic però de res servirà si en la seva aplicació no hi ha un observador permanent, és necessari crear un òrgan permanent que vagi implementant aquest pla, que vagi corregint aquelles deficiències que puguin sorgir i al final que es faci una avaluació completa que elaborem a mig termini, entenc, d'aquí uns anys. Uh, perdó, parlàvem d'un mecanisme de permanent de coordinació, Bé, la forma que pot tenir pot ser variada, o sigui, no, no té per què ser, però sí que ser, jo la veig com un ens permanent format per totes les, tot, totes les administracions que hi, que, que hi estem implicades i també per a representants del sector privat. Serien els vigiladors, els observadors, els analitzadors que, de que aquest pla es va implementant i que es va implementant en el sentit correcte. Seria un primer pas, doncs? No... Seria el primer pas necessari, jo crec, per per el bon èxit i el bon fi d'aquests aquest, plans. Els plans en si sols no són, no són útils, sinó realment es vigila la seva implementació i finalment es pot fer una avaluació.